Liknelsen om fåren och den gode herden. Kapitel 10 verserna 1 till och med 21. 1. Sanligen jag säger er den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe han är en tjuv och en rövare. 2. Men den som går in genom grinden är fårens herde. 3.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 Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men det förstod inte vad han menade. Sju. Sedan sa det Jesus. Sannoliken, jag säger er, jag är grinden in till fåren. Åtta. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Nio. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut och han skall finna byte. 10. Tvonen kommer bara för att skälla, slakta och döda. Jag har kommit för att det skall ha liv och liv i överflöd. 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Tretton. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Fjortom. Jag är den gode herden och jag känner mina får och det känner mig. Femton liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren 16 Jag har också andra får som inte hör till den här flocken också dem måste jag leda och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en heder 17 Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka 18 Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Nitton. Det orden gav upphov till ny oenighet bland judarna. Tjugo. Många sa det. Han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Tjugoett. Andra sa det så talar inte den som är besatt kan en demon öppna ögonen på blinda